«Щоб обдурити шпигунів, примусити їх думати, що ми кудись рушаємо, а натомість туди вирушать інші кораблі». «Куди?» – роздратовано спитав Біл, бинтуючи свій вказівний палець і одриваючи шмат зламаного нігтя. «Ну, будь-куди, це неважливо. Незворушно відмовив Дембо, його хвилювало лише те… Що стосувалося його віри. Але я знаю, куди вирушаєш ти, Біле. Куди? Спитав Біл. Його мучила цікавість. Просто в пекло, якщо не врятуєшся. Не треба. Заблагав Біл. Дивись. Мовив тембо і спрямував на перегородку зображення небесних картинок із золотими воротами і хмарами, що супроводжувалися тихим гуркутом тамтамів. «Геціні синітиці про небесний рятунок!» Крикнув першого класу сплін, і кадр згас. Щось давило Білів шлунок, але він не надав цьому значення. Гадаючи, що то ще один симптом його змучених внутрощів, які думали, що їх замордують голодом на смерть, і ще не усвідомили, що весь їхній чудовий травний механізм приречено на рідку дієту. Однак тембо припинив роботу, схилив голову на бік і тицнув себе в живіт. Ми рухаємося, упевнено мовив він. Їдемо у міжзоряному режимі. Вони вімкнули зоряні двигуни. Ти маєш на увазі, що ми прориваємося у підпростір і невдовзі відчуємо, як жахливо вивертатиме кожну клітину нашого єства? Ні, вони вже не використовують підпростір. Бо хоча багато кораблів і прориваються туди, але ще жоден з них не вирвався звідти. Я читав у «Солдаті», Деякі математики твердять, що у рівняння вкралася малесенька похибка і у підпросторі інший час, але він тече не повільніше, а швидше, тож може спливти вічність, перш ніж ці кораблі випірнуть звідти. Тоді ми входимо у надпростір? У жодному разі! Тоді, можливо, нас розкладають на атоми і записують у пам'яті величезного комп'ютера? І варто йому подумати, що ми десь... і ми вже там? Ото!» – мовив Тембо, і його брови поповзли вгору. «Для зору астрійського фермера у тебе напрочу дивні ідеї. Може, ти накурився чи випив якесь зілля?» «Ну, поясни», – благав Біл. Якщо ми не скористаємося цими способами, тоді яким? Нам треба перетнути зоряний простір, щоб битися з чінгерами. Як ми збираємося це зробити? А ось як. Тембо оглядівся, переконуючись, що першого класу спліна ніде не видно, а тоді склав докупи долоні, утворивши кулю. Уяви собі, що мої руки – це корабель який пливе у просторі. Тоді вмикається роздувач. Що? Роздувач. Він називається так, бо роздуває матерію. Тобі відомо, що матерія складається з крихітних часток, які звуться електронами, протонами, нейтронами і так далі, і утримуються вкупі завдяки енергії, що зв'язує їх. Тепер, якщо послабити цю енергію, яка утримує частки вкупі. Я забув сказати тобі, що вони до того ж обертаються весь час, мов скажені, а може ти і сам це знаєш. Отож, коли енергія послаблюється, завдяки тому, що вони обертаються так швидко, усі крихітні частки починають відокремлюватися одна від одної, і чим слабша енергія, тим далі вони розходяться. Розумієш мене? Здається, так. Хоча не певен, що мені це подобається. Заспокойся, тепер стеж за моїми руками. Коли енергія слабшає, корабель росте. Він розвів руки. Стає дедалі більший і більший, поки не виростає до розмірів планети, потім сонця, потім цілої зоряної системи. Роздувач може зробити нас якими завгодно – великими – Потім його вмикають навпаки. Ми зменшуємося до свого звичайного розміру. І ось ми вже тут. Де тут? Там, де хочемо бути. Терпляче пояснив Тембо. Біл відвернувся і заходився завзято начищати запобіжник, коли повз них підозріливим блиском в очах прийшов першого класу сплін. Як тільки той звернув за ріг, Біл нахилився і прошепотів до Тембо. Як ми можемо потрапити в інше місце? Ставай великим чи малим, однаково з місця не зрушиш. Ну, вони надзвичайно винахідливі з цим роздувачем. Наскільки я чув, це нагадує гумовий бинт, який тримаєш розтягнутим у руках. Твоя ліва рука залишається на місці, а права розтягує гуму, наскільки вдасться. Коли ти хочеш, здоб гума набрала попереднього розміру, то вже тримаєш непорушно праву руку – а відпускаєш лівою. Зрозуміло? Ти не пересував гумовий бенд, просто розтягнув його і дав стиснутися знову. Але він перемістився. Саме це робить зараз наш корабель. Він збільшується в одному напрямку. Коли ніс досягне мети, корма ще залишається на місці старту. Потім ми зменшуємося і бац! Уже прибули. І ти можеш потрапити на небо так само легко, сину мій. «Якщо тільки проповідуєш у службовий час, Тембо!» Першого класу сплін вихопився за стележа із запобіжниками, звідки стежив за ними за допомогою дзеркальця, притороченого до палиці. «Я примушу тебе цілий рік драйти за тискачі! Тебе вже поперечували!» Після цього вони закріплювали запобіжники і начищали їх мовчки, Поки скрізь перегородку проплива маленька планета, розміром із тенісний м'ячик. Досконала маленька планета з крихітними льодовиками, холодними фронтами, хмарним покривом, океанами і заводами. «Що це?» – зойкнув Біл. «Помилка в навігації», – пояснив Тембо. «Задній хід. Корабель трохи здав назад, замість того, щоб рухати стільки вперед». Ні-ні, не торкай її. Іноді це може призвести до лиха. Це планета, яку ми щойно минули, Фігерінидон ІІ. Мій дім. Схлипнув Біл і відчув, як сльози набігають йому на очі, коли планета зменшилася до розмірів кульки. Прощавай, мама. Він махнув рукою, коли кулька зменшилася до піштінки, а потім зникла. Більше ніяких пригод під час подорожі не сталося. Вони ж бо не відчували руху, не знали, коли зупиняться, і не мали жодного уявлення, де перебувають. Хоча були певні, що прибули кудись, бо отримали наказ відв'язувати запобіжники. Бездіяльність тривала три вахти, а тоді залунав сигнал тривоги з комматного пункту – Біл побіг за іншими, вперше після вступу на службу відчуваючи себе щасливим. Усі жертви, усі з негоди були немарні. Нарешті він брав участь у бойових діях проти брудних чингерів. Вони стояли в першій позиції навпроти затискачів із запобіжниками, втопивши очі в червоні кільця, які називалися запобіжниковими поясками. Скрізь підошви своїх черевиків Біл відчував слабке, далеке дрижання палуби. «Що це?» – кутом рота спитав він у тембо. «Головний двигун, не роздувач, атомні мотори. Означає, що ми маневруємо, щось виконуємо». «Але що?» «Дивись на пояски!» – гримну першого класу сплін. Біл почав пітніти і раптом усвідомив, що стає дуже жарко. Тембо, не відриваючи погляд від запобіжників, скинув одяг і акуратно склав у себе за спиною. «Хіба це дозволено?» – спитав Біл, смикаючи себе за комір. Що коїться!» «Це проти статуту, але якщо не роздягнешся, то спичешся живцем». Скидай свою шкуру, синку, або помреш без причастя. Мабуть, ми вступаємо в бій. І тому поставили екрани. 17 силових, один електромагнітний. Шарп – це вдоживого желе, яке розтікається із закуркової пробоїни. Коли все це вмикається, жодна краплина енергії не витікає з корабля. Їй нема куди подітися. І ти теж. Коли працюють мотори і всі пітніють, Стає досить спекотно, а ще спекотніше стане, коли почнуть стріляти. Протягом кількох годин температура лишалася висока, якраз на межі витривалості людини. Весь час вони невідривно дивилися на кільця. В якийсь момент, стоячи босими ногами на гарячому металі, Біл радше відчув, ніж почув слабкий поштовх. «Що це було?» Вистрілили торпеди. «Куди?» Тем був лише знизив плечима, не одірвавши пильного погляду від запобіжників. Біл мучився від страху, спеки і втоми ще цілу годину, аж поки вентилятори дихнули свіжим прохолодним повітрям. Коли він знову одяг форму, Тем був вже зник, і він утомлено поплентався до своєї каюти. До дошки об'яв у коридорі було пришпилено оголошення, і Біл нахилився. Щоб прочитати його пляклі літери, Капітан Зекіяль до всього екіпажу, предмет бойові дії, 23 8956 року корабель знищив атомною торпедою ворожий об'єкт 17 КЛ-345 і, діючи разом з іншими судами флотилії, Червоний Костур виконав своє завдання, а тому, виходячи з цього, уповноважую весь особовий склад цього корабля прикріпити атомне гроно до стрічки нагороди за активну участь підрозділу у бойових діях. Або, якщо вони брали участь у таких діях вперше, дістають право носити нагороду за активну участь підрозділу в бойових діях. Примітка. Деякі військовослужбовці носять атомне гроно перевернутим. Це неправильно. Є образою військового трибуналу і карається смертю. Розділ 7. Після героїчного знищення об'єкта 17-го КЛ-345-го потяглися тижні, заповнені навчанням і муштрою які мали на меті поновити бойову готовність нервово виснажених учасників бою. Одного дня з гучномовців залунав новий сигнал. Біл ще такого не чув, немов мов у металеве барило, повне кульок били ломами. Ні йому, ні іншим новачкам це нічого не говорило, але Тембо зірвався зі своєї койки, щоб виконати швидкий танець смерті задля акомпанементу барабанячи по скринці. То що з божеволів? запитав Біл зі своєї койки, де він лежав, читаючи пошарпаний примірник справжнього сексуального комікса із вмонтованими звуковими ефектами, страшний стогін лунав зі сторінки, на яку він дивився. «Хіба ти не знаєш?» – вигукнув тембо. «Хіба ти не знаєш?» «Це сигнал пошти, мій хлопчику! Найкращий сигнал у всесвіті!» Залишок вехти було згаяно в очікуванні, стоянні у черзі і таке інше. Доставка пошти проводилася максимально недбало, але врешті, незважаючи на всі перепони, пошту роздали». Біл отримав рекомендований лист від своєї мами. З одного боку листівки було зображено нафтопереробний завод, розташований поруч з його рідним містечком. Самого цього вистачило, щоб клубок підступив йому до горла. А далі крихітний квадратик, виділений для листа, був помережений рядками нерозбірливого почерку його мами. «Поганий урожай, борги, сподіваюся, ти не змінився. З любов'ю, ма!» І все-таки це було послання з дому. Він читав і перечитував його, поки стояв у черзі за їжею. Тамбо, який стояв просто перед ним, теж отримав листівку, повну ангелів і церков. «А що ж іще можна було чекати?» І Біл був уражений, коли побачив, як Тембо востаннє перечитав картку і занурив її в свою чашку з обідом. «Навіщо ти це робиш?» – спитав він приголомшений. «А для чого іще годиться пошта?» пробурмотів Тембо і глибше занурив листівку. «Тепер дивись!» Перед здивованим Біловим поглядом просто в нього на очах Листівка стала набухати, біла поверхня розтріскалася і облетіла крихітними пластівцями, а натомість з'явилася коричнева начинка, яка росла і росла, поки заповнила чашку і стала з дюйм завтовшки. бо виловив плитку, з якої крапила волога, і відкусив з краю великий шматок. «Невожений шоколад!» Смачно. Спробуй свою. Не встиг він договорити, а Біл уже всунув свою листівку в рідину і захоплено спостерігав, як та розбухає. Напис розтанув, але замість коричневої стало видно пухку білу масу. І риска. А може, хліб? Мови він, ковтаючи числину. Біла маса зростала в обсязі, вперлася в стінки чашки. Лізла через край. Біл ухопив її і підтримував, а вона все збільшувалася. Виповзала і виповзала, аж поки у розпростертих білових руках опинилася низка товстих, з'єднаних між собою літер, близько двох метрів завдовжки. Вони складалися в напис «Голосуйте за допропорідного гіка, друга солдат». Біло нахилився і відкусив добрячий шмат від ге. Він поперхнувся і виплюнув вологе шмиття на палубу. Картон, спустошено мовив він. «Мама завжди економить, навіть на зневоженому шоколаді». Він потягся за чашкою, щоб змити з рота смак друкарської фарби, але чашка була порожня. Десь у високих інстанціях можновладців було прийнято рішення і видано наказ. Все велике починається з малого. Екскремент крихітної пташки падає на вкриту снігом вершину гори. Котиться, облипає снігом, стає дедалі більшим і більшим, величезним і ще більшим, поки обертається на страшне громадя снігу з льодом – лавину. Усе пожираючу масу стрімкої смерті, яка змітає ціле селище. Від незначної причини, хто знає, що було причиною тут, може доклали рук боги, але вони лише усміхаються. Може якась пихата чванлива дама, дружина міністра, побачила якусь дрібничку, що їй припала до смаку, і почала докучати своєму чоловікові, а той, щоб дати собі спокій, пообіцяв їй ту абищицю і став шукати гроші на її покупку. Можливо, він шепнув імператорові, що в квадраті 77 на 7, де вже кілька років триває затиша, слід розпочати нову кампанію. Переможна битва або навіть битва, яка закінчиться в внічою – Якщо в ній складуть голови чимало солдатів, могла забезпечити міністрові орден, нагороду, гроші. Так жіноча забаганка, немов екскремент крихітної пташки, сунула лавину війни. Збиралися могутні флоти, будувалися кораблі за кораблями. Так камінь, упавши в стабок, пожмурює поверхню, і хвилі від нього розходяться і сягають найнижчих шарів. «Ми йдемо в бій!» – мовив Тембо, понюхавши свою чашку зі сніданком. Вони поклали в їжу стимулятори, знеболюючи селітру і антибіотики. «Чи не тому весь час передають патріотичну музику?» Вигукнув Біл, щоб перекрити нескінченний туркіт барабанів і сурм, який лився з мовців, тембо кивнув головою. Залишалося мало часу для врятування, щоб забезпечити собі місце в легіонах Самеді. Чому б тобі не поговорити з Брудотою Брауном? Скрикнув Біл. У мене вже голова гуде від тамтамів. Варто мені глянути на стіну, як з'являються сонми ангелів, що ширяють на хмарах. Не займай мене. «Займись брутотою. Будь-хто, спробувавши зробити те, що він чинить з гузами, напевне з радістю Миттю приєднається до твого шаманського гурту. Я говорив з Брауном про його душу, але результат сумнівний. Він жодного разу не відповів мені, і я не певен, чув він мене взагалі чи ні. З тобою, сину мій, все інакше. Ти виявляєш гнів, отже сумніваєшся. А сумнів то перший крок до віри. Музика урвалася на півноті, і протягом трьох секунд лунко звучала тиша, що так само раптово скінчилася. Слухайте! довідома усіх! Увага! За кілька секунд ми розпочнемо прямий репортаж з флагманського корабля. Увага! Повідомлення адмірала! Голос замовк, перекритий сигналом з командного пункту, але заговорив знову, коли бридкий звук у щух. «Ми перебуваємо в командному містку цього велетенського конкістадора космічних просторів. 20 миль завдовжки. Убраний у важкий панцер з могутньою артилерією. Лінкор «Фейрік «Ось вахтові відступають». І до мене підходить у простому мундирі, затканому платиною, гроз адмірал флоту, справжній почесний лорд Архепотерекс. Дозвольте затримати ваше лордство на одну мить. Чудово! Голос, який ви зараз почуєте, належить. Замість голосу зазвучала музика. Поки вона тривала, запобіжникові пильнували пояски. Потім пролунав голос з багатою гамою аденоїдальних тонів, притаманної голосам перів імперії. «Хлопці, ми йдемо в бій! Цей наймогутніший з усіх флотів, що будь-коли виходили у Всесвіт, я просто вліг в ворога, щоб завдати йому нищівного удару, яким ми зможемо виграти війну». У моєму оперативному танку я бачу перед собою міріади світлих крапок, що розкинулися, наскільки сягає око, і кожна крапка, а мушу сказати, їх не мов дірок у ковдрі. Це не корабель, навіть не ескадра, а цілий флот. Ми мчимо вперед. Наближаємося. Повітря сповнилося звуками тамтамів, і на поязку запобіжника перед біловими очима виник ряд золотих розтягнутих воріт. Тембо! – вигукнув Біл. – Негайно вимкне! Я хочу почути про битву! Це старий запис, – чмихнув Тембо. Краще використати кілька миттєвостей, які залишилися тобі в цьому житті для пошуку спасіння. «Це не адмірал. Це плівка. Я чув її вже п'ять разів. Її програють, щоб підняти бойовий дух, коли певні, що буде битва з важкими втратами. І взагалі, він ніколи не буде адміралом. Це уривок з давньої телевізійної передачі». «Ой-ой!» – закричав білий стрибну вперед. Запобіжник, на який він дивився – Затріщав яскравими розрядами, і тої ж миті поясок на ньому обвуглився, ставши із червоного чорним. «Ох!» – простогнав він, а потім... «Ох-ох-ох!» – Упікши долоні обіще гарячий запобіжник, упустивши його собі на ногу і врешті скинувши у запобіжниковий люк. Коли він повернувся... Там бо вже вставив новий запобіжник у порожній затискувач. «То був мій запобіжник. Ти не повинен!» В очах у Біла бреніли сльози. «Вибач, але згідно статуту я маю допомагати, якщо вільний. Що ж, принаймні ми вступили в бій». Мовив Біл, знову ставши на пост і погладжуючи забиту ногу. «Ще не вступили. Занадто прихолодно». Просто перегорів запобіжник. Таке іноді трапляється, коли вони зношуються. А може ми вже в бою? Не здавався Біл. Грім, атомних гармат і яскраве полум'я стрімких торпед. Так, мабуть, вже вступили. Здається, тепліше, відчуваєш, Біле? Давай роздягнемося. Якщо почнеться справжня битва, у нас не буде часу. О, ну, по місцях! Ревнув першого класу сплін Підскочивши, немов газель До ряду запобіжників На ньому були лише брудні шкарпетки І татуіровані відзнаки його звання Раптом щось десь затріщало І Біл відчув, як заворушилося коріння його коротко обстриженого волосся «Що це?» – зойкнув він «Вторений розряд з цього пакету запобіжників» Показав тембо. Усе пов'язано з цим розрядом за але я чув, що так буває, коли один з екранів піддається радіаційній атаці, Мірою перевантаження він змінює кольори спектра від зеленого до синього, потім до ультрафіолетового, поки врешті стає чорним і екран проривається. Звучить не дуже приємно. Я ж казав тобі, що то тільки чутки. Матеріали засекречено. Ось воно. Тріскучий удар розколов вологе повітря запобіжникову відсіку, і пакет запобіжників запалав, задимів, обвуглився. Один з них тріснув навпіл, сипонувши в різні боки скалками, немов мов шрапнеллю. Запобіжникові стрибали, хапали запобіжники, міняли їх спітнілими руками – Ледве видимі один одному в пасмах диму. Запобіжники були поставлені на місця. І на мить запала тиша, яку порушували тільки пискливі сигнали з екрану зв'язку. «Сучий, сину!» Пробурмотів першого класу сплін. Відпихнувши з дороги запобіжник і рванувся до екрану. Його мундир висів на гачку поруч, і він вліз в нього – перш ніж ударити по перемикачу. Сплін саме застібав останній гудзик, коли екран просвітлів. Він віддав честь, отже на зв'язку певно офіцер. Біл не бачив екрану, тож не міг твердити напевне, але голос мав той безпідборідно зубатий тон, який у нього став асоціюватися з офіцерами. Ви забарилися з відповідів першого класу сплін. Можливо, другого класу сплін буде меткішим? Зжальтеся, сир. Я літня людина. Він упав навколішки, благаючи, але завдяки цьому зник з поля зору екрану. Встань, ідіоти! Ви відремонтували запобіжники після останнього перевантаження? Ми замінюємо, сир. Не ремонтуємо. «Мене не цікавить твоя технічна абракадабра, свинюка! Відповідай прямо!» «Усе в порядку, сир. Діємо без затримок. Жодних скарг, ваша малість. «Чому ви не в формі?» «Я в формі, сир!» Проскиглив сплін, наближаючись до екрану, так, щоб не було видно його голий зад і тремтячі нижні кінцівки. «Не смійте мені брехати! У вас на чолі піт! Вам не дозволяється пітніти у формі! Хіба ви бачите на мені піт? До того ж, на мені кашкет і під правильним кутом! На цей раз вибачаю тебе, бо маю золоте серце! Вільно!» «Брудний мотлох!» Вилаявся сплін, зриваючи мундир зі свого тіла, що задихалося. Температура перевищила 120 градусів і зростала далі. Під! У них на містку кондиціоноване повітря! А куди ж вони по-вашому дівають тепло? Сюди! Уі! Два пакати перегоріли водночас. Три запобіжники вибухнули, мов бомби. У ту саму мить підлога відчутно здригнулася в них під ногами. Оце-то вибух! Вигукнув тембо. «Якщо він такий сильний, що відчувається кріселеве поле, то може розплескати цей корабель, мов корж!» «Ось іще!» Він кинувся до пакета, вибив запобіжник і встановив новий. Почалося справжнісіньке пекло. Запобіжники вибухали, як авіабомби, стріляючи уламками керамічної смерті що із свистом проносилася в повітрі. Сяйнула блискавка. Закоротило контакти на металеву підлогу. Пролунав жахливий зойк, на щастя короткий. Стріла блискавки простромила тіло запобіжникового. Масний дим клубочився і стелився шарами, заважаючи бачити». Біл звільнив уламки перегорілого запобіжника і потемнілого затискувача і стрибнув до стелажа. Він ухопив 40-кілограмовий запобіжник з боленими руками і тільки обернувся до контактів, як Всесвіт вибухнув. Здавалось, ураз закоротило усі запобіжники – і удар блискавки електричного розряду пронизав відсік з кінця в кінець. В її сліпочому світлі протягом одної нескінченої миті Біл побачив, як полом ялизнуло ряди запобіжникових, розкидавши їх і спалюючи, немов порошенки на вогнищі, тембо судомився і упав. Шмат опаленої плоті... Пролітаючи у ламок заліза розпанахав першого класу спліна від шиї до паху в єдину огидну рану. «Гляньте на цю діру сплінові!» Вигукнув Бродота і зойкнув. Куля вогню прокотилася по ньому і за долю секунди обернула на почорніле шмиття. Волею долі, чисто випадково, коли шугануло полум'я, Біл тримав перед собою масивний запобіжник. Полум'я обпалило його ліву руку, яка була із зовнішнього боку запобіжника, але тіло захистив товстий циліндр. Вибухова хвиля збила його з ніг, шпурнула до стележів із запасними запобіжниками, прокотила по підлозі, поки смертоносний язик полум'я метлявся над його головою. Полум'я згасло так само раптово, як і з'явилося, залишивши по собі лише дим, жар, сморід паленої плоті, руйнування і смерть. Смерть, смерть. Біл поповз до люка, окрім нього, нічого не рухалося в почорнілому і пожолобленому запобіжниковому відсіку. Приміщення під ним було так само розпечене. Легеням тут так само бракувало повітря, як і там, звідки він щойно вихопився. Біл далі, майже не усвідомлюючи, що коліна в нього – суцільна рана, ще одна рука скривавлена, друга висіла безживно, покручена, почорніла і потрощена. Тільки благословений глибокий шок – не давав йому відчути нестерпний біль. Він повз через поріг по коридору. Повітря тут було чистіше і набагато прохолодніше. Він сів і вдихнув його блаженну свіжість. Цей відсік був йому знайомий і водночас незнайомий. Він обвів його очима, намагаючись багнути чому. Довгий і вузький, з опуклою стіною, з якої виступали казані частини велетенських гармат. Звичайно ж, це головна батарея. Гармати, які фотографував чінгерівський шпигун, трудяга бігар. Зараз вона змінилася. Стеля провисла і пом'ялася, немов іззовні по ній молотили величезною довбешкою. Перед найближчою гарматою у кріслі наводчика скотцюрбився чоловік. «Що сталося?» – спитав Біл, підповзаючи до чоловіка і беручи його за плече. На превеликий подив Канонір важив усього кілька кілограмів і звалився з крісла. Легкий, немовло шпиння, із зморщеним перегаментним обличчям. Здавалося, жодної краплі вологи не залишалося в його тілі. «Дегідратові промені», – промимрив Біл. «Я гадав, що вони існують тільки в кіно». Крісло Каноніра було м'яке і виглядало набагато зручнішим від пожобленої металевої палуби. Біл сів на щойно звільнене місце і уп'явся незрячими очима в екран перед собою. Там рухалися маленькі цятки світла. Просто над екраном великими літерами було написано: Зелені вогні наші кораблі. Червоні ворог. Забути це злочинне порушення військового статуту. Я не забуду, пробурмотів Біл і став сповзати з крісла. Щоб утриматись, він ухопився за велику рукоять, що стирчала перед ним і одразу на екрані зарухалося світле коло з перехрестям всередині. Це його зацікавило. Він навів його на один із зелених вогників, але пригадав про порушення статуту. Трохи ссунув рукоять, і коло перемістилося до червоної цятки, яка опинилася якраз у перехресті. На рукояті була червона кнопка, і він натис її, бо вона виглядала так, що не натиснути було неможливо. Гармата перед ним бухнула, дуже тихо, і червоний вогник згас. Не дуже цікаво, він випустив рукоять. «Та ти справжній боєць!» – пролунав голос. І Біл із зусиллям обернувся. Позаду стояв чоловік у золотих позументах. «Я бачив!» – вигукнув він. До свого смертного дня не забуду про це. Боєць, яка мужність, безстрашність. Вперед на ворога, ніщо нас не втримає. Не здавати корабель. Що ти верзеш? Втомлено спитав Біл. Герой, мовив офіцер, плескаючи Біла по спині, від чого його пройняв гострий біль. Це стало останньою краплею, Біл знепритомнів. непритомнів розділ восьмий. солдатом-молодцем, і випий свій обід. Лагідний голос пробився до свідомості Біла, урвавши бридкий сон. Біл радий був прокинутися. Зробивши зусилля, він спромігся розплющити очі. Покліпавши, він навів різкість і побачив перед собою чашку на таці, яку тримала біла рука. З'єднана з білою уніформою і великим жіночим бюстом. З глибоким звіриним гарчанням Біл відкинув тацю і рвонувся до одягу. Йому це не вдалося, бо його ліва рука була сповита і звисала на дротах. Тож він тільки крутився в ліжку, немов пришпилений жук, і кричав хрипким голосом. Нянечка зойкнула і утекла. Ради бачити, що вам уже краще, – мовив лікар, натренованим рухом б'ючи Біла і паралізуючи його вільну руку вправним прийомом дзюдо. Я налю ще обіду, і ви негайно вип'єте його, а потім я впущу ваших товаришів, які чекають за дверима. Хочуть побачитися з вами. Рука потроху віджила, і обхопивши чашку пальцями, Біл відсорбнув. «Які товариші! Яке побачення! Що тут коїться?» Підозріливо спитав він. Двері розчинилися і увійшли солдати. Біл удивлявся в їхнє обличчя, шукаючи друзів. Але це були колишні зварювальники або зовсім незнайомі хлопці. І він пригадав. Брудота та Бравон спікся!» – закричав Біл. «Тембо згорів! Першого класу спліна пліна і вони всі мертві!» Він сховався під ковдру і муторошно застогнав. «Так героїві не годиться», – мовив лікар, витягуючи його знову і підтикаючи ковдру йому під пахвами. «Ти герой, солдати! Людина, чиї мужність, винахідливість, чесність, віденість, бойовий дух – Врятували корабель. Усі екрани прорвано, силовий відсік розбито, гармаші мертві, управління втрачено, і ворожий дретноут наводить свої гармати, щоб добити нас. Коли це з'являєшся ти, немов ангел помсти, поранений, напівмертвий і останнім зусиллям волі робиш постріл, який лунає на весь флот, завдаєш удару, який розтрощив ворога. «І врятував наш корабель, велику стару леді нашого флоту, Фанні Хілл!» Він подав Білові аркуш паперу. «Звісно, я цитую офіційне повідомлення. Особисто ж гадаю, що то був просто щасливий випадок». «Ви заздрите!» – чмихнув Білл, уже закоханий у свій новий образ. «Не роби з мене, Фрейди, стаї!» Вигукнув лікар, але потім схлипнув. Я завжди хотів бути героєм, але тільки лікую руки і ноги героїв. Зараз я зніму цю пов'язку. Він відстебнув дроти, що підтримували Білову руку, і став розмотувати бенд. Піхотинці обступили їх, спостерігаючи. Як моя рука лікарю? Раптом стурбовано спитав Біл. Засмажилася, немов відбувна. Я мусив відтяти її. «А що ж тоді це?» Зойкнув на біл. «Інша рука, яку я пришив. Їх багато залишилося після битви. Корабаль втратив 42% екіпажу, і я вже нарізався, напилявся і напришивався, мушу тобі зізнатися». Упав останній виток бента – і піхотинці ахнула від захвату. Слухай, яка чудова могутня рука. Зроби нею що О який гарний шов на плечі, на диво акуратні стібки. Скільки м'язів розвенені й довгі, не те, що на іншій, маленькі і короткі. Довша й темніша, який чудовий колір шкіри. Це рука там. Заявив Біл. «Заберіть її!» Він сахнувся від неї, але рука рушила за ним. Його знову посадили на подушках. «Ти щасливчик, Біле! Отримав таку гарну руку, до того ж, руку твого товариша!» «Ми знаємо, він хотів, щоб вона належала тобі!» «У тебе тепер є те, що завжди нагадуватиме тобі про нього!» Цей справді була непогана рука. Біл зігнув її і поворушив пальцями, усе ще підозріливо дивлячись на неї. Здавалося, все було гаразд. Він випростав її, схопив одного солдата за лікоть і стис. Біл відчув, як затріщали його кістки. Бідолаха зойкнув і засіпався. Біл пильніше глянув на руку і раптом вигукнув. Ти дурний кост управе, узячий лікарю. Це ж права рука. Ну, права, то що? Але ж ти відрізав мені ліву руку. Тепер у мене дві праві руки. Послухай, лівих рук не вистачило. Я не чудотворець. Я зробив усе, що міг, а ти ж ти скаржишся. Раді, що не пришив тобі ногу, а може, краще було пришити тобі. «Це гарна рука, Біле», – мовив солдат, який потирав свій щойно потиснений лікоть. «Ти щасливчик. Тепер ти можеш віддавати честь будь-якою рукою. Ніхто, окрім тебе, не здатен на таке». «Твоя правда», – покірно сказав Біл. «Я й не думав про це. Дійсно, я дуже щасливий». Він спробував віддати честь своєю ліво-правою рукою. Ліко черконов йому по грудях, а кінчики пальців торкнулися брови. Усі піхотинці вистрончилися і теж віддали честь. Прочинилися двері, і з'явилася голова офіцера. Вільно, хлопці, візит старого неофіційний. Сюди йде капітан Зекіаль. Я ніколи не бачив старого. Піхотинці загомоніли, не мов птахи. Були знервовані, як дівчата перед дефлорацією. Увійшло ще трійко офіцерів. Врешті губернатор завів десятирічного недоумка у капітанському мундирі слюнявчику. «Доластуйте, хлопці!» – мовив капітан. «Капітан хоче висловити вам свою повагу», – чітко переклав лейтенант. «То це той дядько Оліску?» А особливо висловлює свою особисту повагу герой Вітня. «Хотів сказати цей-тось, та то забув». Далі він хоче повідомити відважного бійця, який врятував наш корабель, що його підвищено в звані до запобіжникового першого класу. Це автоматично продовжує його контракт на сім років. Далі, одразу після виходу з госпіталю, його буде переправлено на імператорську планету Геліор для вручення геройської нагороди пурпурвого дротика і зірки вугільного мішка з власних рук імператора. «Хуцю пісі!» А тепер командні обов'язки потребують його присутності на капітанському містку, і він, якнайтепліше, прощається з вами. «Здається, старий трохи замолодий для своєї посади, правда?» – спитав Біл. «Та ні, є ще молодші». Лікар перебирав голки, шукаючи найтупішу. «Слід пам'ятати, що всі капітани мають походити із шляхетних родин» а навіть численного шляхетства занадто мало для Галактичної імперії. Ми беремо те, що можемо». Він знайшов Криву Голку і вставив її в шприц. «Бог з ним, що він юний, але погодьтеся, що він трохи тупуватий для такої посади». «Притримай язика, Йолопе. Наші імперії кілька тисяч років» а діти шляхетних родів спаровуються тільки між собою. Гени стикаються, у нащадків акумулюються рецесивні дефекти. і Як наслідок, наше керівне шляхетство – це придурки, яким місце в божевільні. ж старий цілком міг би витримати випробування на розумові здібності за нашими новими нормами. Бачив би ти капітана останнього корабля, на якому я служив. Він злостиво встромив голку в білову руку, біл скрикнув, а потім, коли голку висмикнули, похмуро стежив, як поруці тече кров. Двері зачинилися, і біл залишився сам, вдивляючись у білу стіну і міркуючи про своє майбутнє. Він став запобіжниковим першого класу, і це було приємно. Але обов'язкове продовження контракту на сім років було вже не таке приємне. Він зажурився, йому хотілося поговорити з кимось із старих друзів, але він згадав, що всі вони загинули і зажурився ще дужча. Хотілося втішити себе, але як? Зрештою додумався, що може сам собі потиснути руки. Від цього йому стало трохи легше. Він ліг на спину і потискав собі руки, аж поки заснув. А водіокнигу озвучено проєктом Голосвеч ТВ. Окрема дяка спонсорам, які підтримують цей проєкт. А також... Моїм рідним слухачам.